Hyvää iltaa kaikille kuuntelijoille. Nyt odotusten vastaisesti me saatiin uusi kästi pikasemmin aikaan, joten tervetuloa Anidiscast. Discast. Mikäs meidän nimi nykyään on Walter? Ei se Ani ole? En ihan varma. Tää katto pari jakson päästä uudestaan. Joo, no Ani, nä näillä näkymin Anidiscast suluissa nimi vielä vähän vaiheessa. Eli kakkokari toisin sanoen. Kyllä. Toisen jakson pariin täällä puhumassa teille on Haider ja ja mä, eli Toonis. Hei. Ja viime kerralla puhuttiin vähän noista syyskauden alkaneista mutta kaikki niistä ei ole vielä ehtinyt alkaa, koska haluttiin kästi ulos desutalksi mennessä, mutta nyt desutalksi mentyä on sitten ollut aikaa katsella vähän lisää niitä. Ja nyt sitten toinen osa, että annetaan palaa. Joo. Sen verran vielä Disclaimeria, että vaikka näistä monista sarjoista, koska nyt ollaan jo pitkällä syyskaudessa, niin on tullut jo useampiin niin meidän kaikki taitaa pitkälti perustua ensimmäisiin jaksojen tunnelmiin, että ei olla hirveästi keretty pääsiä, vaikka joitain on jo kolme tai kuusikin jaksoa olemassa, niin tuota ykkösjaksojen perusteella mennään, että se on tasapainosta niitä edellisiä sarjoja kohtaan, tai siis koska meillä on ehitty katsoa enempää. Aikalailla tämä, että ei tämä välttämättä niin paljon tarjoa niille ihmisille, jotka oikeasti ajantasalla mutta jos vielä miettii, että mitä katsoo, tai on sattunut missaamaan jotain, niin ehkä tästä on sitten pikkusen enempi hyötyä. Joo, tällä kertaa, koska me viimeksi käsiteltiin jo ne ehdottomat suosiket, niin tämä on enemmän tämmöinen hajakattaus, esittely ja asioita, näkemyksiä näistä sarjoista, että tota, ei ehkä samalla tavalla tule semmoista, semmoista intoilua, mutta ehkä sitten silleen just suosittelupohjalta mennään, että mikä olisi kellekin niin sopivaa tästä sitten näistä, mitkä jäi viimeksi vielä käsittelemättä. Ei piikan hyvä. Tällä kertaa meillä on myös juomissa jäitä, että jos kilisee, niin se on vain tunnelman takia. M tota noin, niin... mutta tunnelmastahan te kaikki toivottavasti nautitte. <laughs> Huomaatteko te nämä kaikki tämmöiset tunnelma... kyberpunktyyliset tunnelmavalaistukset, mikä tässä kästissä on? Me ei huomata, koska me ollaan edelleen parin vuotelisessa hotellihuoneessa täällä, mutta terveisiä kaikille. Jep. Tota noin, niin aloitetaan sellaisesta sarjasta kuin Karakuri Sirkus, Eikö se ole sen nimi. Sehän se on. Saanko mä öyhöttää ensin ihan pikkusen? No, anna nyt pala. tulee tekijäöyhötystä. Eli tämä sarja on siis samoilta tekijöiltä, jotka teki muutama vuosi sitten ussiota ja joka myös perustuu samaan mangakan teokseen kuin Karakuri Sirkus. Ja sitten ne taas, jotka teki ussiota Toran, niin ne on ne ussiota niin ne on ne samat tyypit, jotka teki kaikki parhaat jutut siihen uudempaan Hunter-animeen, Hunter joten niissä on paljon semmosia samanlaisia tyylikeinoja, mitä tulee visuaalisiin juttuja ja animaatioon, mutta sehän näissä on niinku jännä karakurissa ja näissä muissakin, että ne perustuu ikivanhaan mangaan. Se myös näkyy, että ne ei ruvennut niinku modernisoimaan niitä designeita tai mitä, ne on ihan semmoisia kun ne on silloin kauniilla ysärillä näyttänyt ne designit ja joo, haluatko kertoa, mistä tämä kertoo? Joo, elikkäs Nuori poikas jää traagisesti Orvoksessa. Isä kuolee traagisessa onnettomuudessa ajettuaan sellaisen marionetin ylitse pikatiellä. Sotkeutuu renkaisia, auto flippaa yläsalasia ja räjähtää. Ja poikasta jää yksi maailma ainoana. Ne on isoisältä saamansa vinkki, että mene lähimpään sirpukseen. Siellä on surogana, joka auttaa sua ja viettää lukittu salkku sille ja poika on sitten matkalla, kun hyvin epäilyttävät, mustapukuiset miehet saapuvat kidnappaustarkoituksissa, mutta sitten pelastajaksi sattuu täysin vastaan vastaantunnon mies, jolla on lääketieteellinen oireyhtymä, että se saa kohtauksia kuolee, jos se ei naurata ihmisiä säännönmukaisesti. Tämä on vähän tällainen teos, että en mä nyt hetkeen ole ihan tällaisia kyllä nähnyt. Se tosi spesifit jutut silleen, että toi Tämmönen nukke, nukke tota. Mikä se sana on? Mä käytin niitä marionettiin, mutta tosiaan Joo. sellaiset, mitä liikutellaan, niin kuin langoista Joo. sen tyyliset. Mikä se sana on? Nuk nukke mestari, mikä se on se? <laughs> joka pitää niitä. <laughs> nukke mestariksi sitä ehkä suomeksi kutsutaan, sillä on joku omakin sana. puppet Puppetmaster englanniksi kuitenkin. Niin tota... Sellaisiahan on niin johannes olisi ollut ennenkin tai sen jälkeen tai miten vaan. On ollut semmosi hahmoja, joiden supervoima tai juttu on niin kuin olla yksi semmoinen, mutta tämä niin kuin tuntuu koko sarja keskittyvän sellaisiin ympärille, mikä on niin, jokainen mielenkiintoinen niin shonen-sarjan supervoima tavallaan juttu. Joo, ja yleensä nämä yksittäiset tyypit, jotka mainitsit, ne on yleensä kyllä ollut pahiksi, että tällä kertaa löytyy myös sankaripuolelta tällaisia kavereita. Joo, se on niin kuin mulle tosi mielenkiintoinen. Ja se, mikä mun mielestä on tämän sarjan heti tässä kättelyssä, Heti esittelyvaiheessa kaikkein huonoin puoli on just se, se naurattamisasia. on tosi ahdistavaa ja ikävä kulma. tämä, eikä minä halua nauraa. Voin ymmärtää tunteen. <köhö> ja varsinkin kun tämä ei ole mitenkään kauhean hauska luonnostaan, niin ne on lähinnä aika nolon näköisiä, ne yritykset. Joo, se silleen hahmosuhteelta aika mielenkiintoinen kolmikko meillä, Sille meillä on joku säälittävä Botchan ja meillä on se joku tosi pätevä, mutta vähän liiankin intohimoisesti Bocchaniin suhtautua se shirogane tyttönen, ja sitten meillä on ysäri äijä, Joka on kyllä tosi mukava poika, se sanotaan hänelle kunniaksi. Se on totta, joo, että se on niin kuin, jotenkin siitä muodostuu aika kiinnostava kolmikko, mä en tiedä, onko siinä tulossa sitten muitakin päähenkilöitä, mutta näin niinku kättelyssä heti tosi omanlaisensa sarja kyllä ainakin. Joo, ja ehkä sellaista vähän nostalgista tollanen, että Tuo pikkupoika toimii tiimin sovittelijana, mutta sitten tyttönen ja mieshenkilö, niin ne ei sitten kauheasti tykkää toisista ja suhtautuu melkein jopa suoraan viha mielisesti toisiinsa kättelyssä. Niin ainakin näin alkuvaiheessa Että silloin joskus 10-15 vuotta sitten se alkoi käydä vähän vanhaksi, kun päähenkilöt kinastelee keskenään, mutta nyt on tullut sen verran pitkä tauko siinä välissä, että tai, tai sitten joko ne on sovussa keskenään tai sitten ne... Tekee sen sellaisella sarkastisella, postironnisella tavalla, niin no ihan vaan suoraan niin kuin on sillä, että se on tyhmä ja huutaa toisilleen. Se on tietyllä tavalla virkistävää kaikkeen näiden vuosien jälkeen. Joo, eiköhän ne toisaalta sitten kuitenkin, kun niillä on se sama intressi siitä, että ne pitää haluaa pitää sen pikkupojan hyvässä kunnossa, hyvin, hyvin terveenä ja näin pitää siitä hyvää huolta, niin varmaan sen kautta löytävät sitten toisensa kuitenkin. Mutta tuota, näin niin kuin kättelyssä, ja mielenkiintoinen semmonen tosi erilainen starttijakso, Tuo ja toi on toi tiimi, joka on tekee, on mun mielestä vaan niinku, ne niinku tosi hyviä kyllä siinä omassa jutussaan, mä ymmärrän, jos se tyyli ei veto ihan kaikkiin, koska onhan ysärisetti vähän oman näköistään, ja aika semmoista tota, rujon näköistä osittain, mutta tosi hyviä semmosia varjojuttuja tosi semmosia, semmosia paksui, dramaattisia viivoja, anima tosi hyvin animoitu, ja kaikkea, että semmonen niinku Jännittävällä tavalla niinku tämmöinen tosi nitsen tuntuinen projekti, mutta sitten on kuitenkin niinku vedetty tosi täysillä se, se toteutus. Niin siitä mä olin kyllä tosi iloinen itse. Joo, mä nyt vaan on iloinen, että kultainen 90-luku tulee takaisin edes yksi sarja kerrallaan. Odotan vaan sitä päivää. Toivottavasti se on jo kakkosjakso se päivä, kun se suloinen neito siinä saa jotain muuta päälleen kuin sen sirkus semmoisen ihme asu, mikä se nyt onkaan, tai semmoinen ihonmyötäinen jumppa-asu. Joka on myös pilkullinen. Joo, törkeän värinen ja törkeän näköinen. <tos> Joo, mä voin sydämellisesti allekirjoittaa tämän toiveen kyllä. Hirveän mielenkiintoinen startti silleen, ja mua kiinnostaa, että saako ne siitä nukke-teemasta jotain sen enemmän irti. sitä käytettiin lähinnä silleen, että, sille, että sieltä salkuista löytyi nukkeja nukke, jota pystyi käyttämään niin tappelussa, ja sitten että viholliset oli niinku... Kuin ikään kuin kuolemattomia, koska ne oli sitten nukkemestarin nukkeja, niin... Joo, kyllähän tällaisessa action-kontekstissa siitä saa sen irti, että koska ei ole ihmisiä vaarassa, niin voi tehdä vaikka mitä superhissatsumurhaliikkeitä, jotka räjäyttelee väkeä, ja kehenkään ei niin sanotusti oikeasti satu, kun siellä vaan lentelee ja jousia vaikka mitä, niin siinä saa tietysti tappeluihin enemmän sellaista näyttävyyttä. Ja vaikka myös toi, kyllä sitä käytettiin myös toisinpäin, että sieltä tuli rumalta mieheltä, tuli valtava isku ja sit se vaan oli silleen tonk, ei käynyt kuinkaan, että se oli niin, Väh niin päin toimi myös. Vähän vääntyi niskas mutta sitten se niksahti vaan takaisin ja mä en näyttänyt kauhean olevan moksiskaan mistä. Joo, sä et uusiota, toraa kuitenkaan vaan. Kyllä mä sen aloitin ja tosiaan huomasin mäkin graafisessa ilmeessä vähän samankaltaisuuksia kieltämättä, mutta se on vielä aika lailla kesken, että... En osaa sitä kommentoida, enkä uutta hxh on nähnyt, mutta siitä nyt ainakin on monet tykännyt, että jos se visuaalinen ilme vetos, niin sitä, tämä nyt sitten ilmeisesti toimittaa ainakin. Joo, jos muistelette niitä sen uuden Hunter Hunterin parhaita jaksoja, niin ne on niinku just samat pieni tiimi, joka teki ne kaikki hyvät jaksot, ja kaikki muut oli ulkoistettu Koreaan, niin se pieni tiimi on nyt tekemässä sitten tätä vähän eri studion leivissä vaan, mutta kuitenkin Samat ukkelit ja... Usiototora jäi mullakin aika nopeasti kesken, koska se ei ollut hirveän mielenkiintoinen. Tässä on muista vähän ehkä jännittävämpi toi aloitus. Asetelma kuitenkin, että varmaan tulee kyllä katsottu jatkossakin. Joo, kyllä se mullakin jatkoon meni, että... Yksi viimeisiä, mitä varmaan poimin tältä kaudelta, mutta... Kyllä se on paikkansa lunastanut kunniallisesti. Joo. Seuraavaksi meillä on vähän niin jossain määrin pakollinen paha ja jossain määrin semmoinen sarja, jota ei oikein voi jättää välistäkään, eli surune, joka on siis Kyoto Animationin uusin sarja. Nyt ne on keksinyt sen, että ne voi tehdä muitakin poikajuttuja kuin friitä, vaan uutta kautta putkea joka kerta. Ja tota Tsurune on siis koulukerhosarja, mutta tällä kertaa, tai meneeköhän se urheilusarjaksi, vähän vaikea sanoa, mutta tota, kuitenkin siinä on toi japanilainen jousiammunta eli Kyudo on sitten pääosassa taas siinä kohtaa. Millaiset alkufiilikset tulee jäi siitä sarjasta? Alkufiilikset oli se, että vähän tutulta vaikuttaa tämä kuvio, että pääjävä ei oikein ole niin jättänyt urheilulaji jo taakseen omasta mielestään, mutta sitten ystävät tulee vähän raahaamaan, että ei kun sinä olet tässä hyvä, tulepas nyt tänne jo ampumaan meidän kanssa. Tosin ehkä poikkeuksena tässä, että aika moni muu näisi tällainen asetelman päähenkilöistä sitten kun se pakotetaan koettamaan uudestaan, niin osoittaa, että se on yhä hyvä, mutta tässä nyt sitten jääpä puki ohimaalista ja sillä on traumat vielä päällä, että varmaan menee aikansa sitten siihen, että se paranee tässä. Mutta niin kyllä sanotaan, että tykkäsin tästä kuitenkin enemmän kuin Friistä, jonka se on nyt toki en ihan ole, mutta täällä oli pikkusen vähemmän kuitenkin sitä, että tätä jämää vähän niin kuin pompotellaan siitä, että Miksi et anna kaikkea sitä urheilulajille, jota et halua harrastaa? Et vaan yksi tyyppi huusi sille aiheesta ja ne muut oletettavasti halus vaan, että sillä olisi taas hauskaa jousea munnan parissa ja ei tajunnut, että sillä taitaakin oikeasti olla aika kamala. Joo, että sillä oli niinku se vanha, semmonen, selvästi semmonen niinku psykologinen ongelma sen asian kanssa, että sen takia se vissi niinku lipsahti nuoli aina näpäistelien nopeasti tai mikä sinut olikaan se idea. Ja tota... Se, että olihan se niinku hirveän ahistava juttu, kun se pistettiin siellä niinku kerhon avajaisissa uusille oppilaille näyttämään, että miten tämä homma toimii vasten sen omaa tahtoa, ja sitten se tota... ei siitä sitten onnistunut sillä se homma, ja se oli niinku tosi nihkeä aloitus, mutta selvästi tosi tietoisen nihkeä kuitenkin, että ei se ollut tarkoituskaan olla mitään hassua tai sillä tavalla. Että... Joo, se ehkä jopa, no me ollaan tästä puhuttukin jonkun verran tästä hienovaraisesta kerronnasta, ja Kyllä, se mulle pikkusen ylimeni ehkä se, että täällä pärähti hirveän traagiset musiikit siinä vaiheessa, kun nuoli osuu pikkusen ohitte maalista. Mutta no se nyt on tietysti kio meistä animationin juttukin vähän, että asiat koitetaan tehdä tosi tehokkaasti vaikuttamaan katsojan tunteisiin. Että toiset tykkää enemmän, toiset vähemmän. Mutta... häpeilemätöntä touhoahan se on kyllä kieltämättä. En rupee väittämään vastaan hahmokartista ihan näin alkuun, että mä en ollut kyllä hirveän innoissani tässä vaiheessa siitä vielä, että mä tykkäsin siitä joka oli selvästi hyvä poika. Siitä se oli oikein mukava veikko. Sitten tota, sit oli se iso isojäbä, joka oli genki, ja... no en nyt itse oikein hirveästi näistä tosi pirteistä hahmotyyppinä. Ja tämä kaveri oli ehkä vähän sellainen, sanotaan, että kun jotkut on syyttänyt, että Just vaikka friissä ei ollut poikia, vaan tyttöjä, jotka oli pojan vaatteisiin puettu niin sanotusti, niin täällä nämä nyt vaikutti pikkusen enemmän ehkä siltä, että okei, okay, me joskus kavereiden kanssa heitettiin tällaista läppää, pystyn siltä samaistumaan, mutta tämä iso genkipoika oli ehkä vähän jo sellainen, että ei me nyt kavereiden kanssa kyllä oikein kädestä toisiaan me esimerkiksi pidetty kuitenkaan. Sitten oli se... Niin osit oli se vihane jäbä, joka oli sitä mieltä, että kaikkien pitää jousi ampua, vaikka ne ei tykkää siitä yhtään. No nimen saa, on nimen saanut katsan siinä kohtaa kyllä. Ja vanha kunnon. <laughs> Joo, sanotaan, että tietysti ehkä siinä on muutakin syvyyttä hahmona, mutta se lähestymiskulma oli vähän sellainen, että se on se ärrimurri. Ja sitten oli se yksi jäbä, joka herätti musta kaikki mahdolliset traumat heittelemällä jotakin hummallisia tervehdyksiä, jotain en ymmärtänyt ja sain yhtäkkiä. Flashbackit palavaa Vietnamin viidakkoon koulussa, kun muut ihmiset heittelee jotain koodikieltä, jotain ymmärrä yhtään, koska olen kattonut viimeisimpiä trendikkäitä sarjoja, ja mun pitää mennä hetkeksi itkemään, jatka sinä. Joo, se meni kirjaimellisesti itkemään. Tuota noin niin, öö, se tuntuu jotenkin, tämä on vaan tämmöinen meidän juttu, tai mun juttu, tai on se mun mielestä juttu, mutta se, että se tuntuu jotenkin vähän menetetyltä tai tuhlatulta potentiaalilta, että siellä on oikeasti niitä tyttöhahmojakin mukana, mutta sitten pääporukkaan on kyllä selvästi vaan ne jäbät sitten todennäköisesti tässä. Että siellä oli ihan semmoisia niin päähenkilön olosia tyttöjä, että näistä voisi tulla jotain, mutta promokuvissa on vain jäbät, niin eipä siellä sitten vissi, Että se olisi niin kiva, kun missä olisi sekä poikia että tyttöjä voit kuvitella. Kyllä se maistuisi. En mä sitä yleensä tapakkiota animationilta odottaa, ellei kyseessä ole vaikka Hioka, mutta tota... Mutta tai ainakaan modernilta kyotoanimationilta sanotaan näin. Mutta on se kuitenkin kiva tietysti, että ne on siellä ja ne esiteltiin samaa tietä. Kyllä se varmaan tulee tosiaan ja mistä enemmäkseen kertomaan. Ja sille nyt ihan selkeästi on iso yleisö, johon tämä tulee vetoamaan. Mutta, Kukapa tietää. Toisaalta on vielä vähän liian aikaista vetää johtopäätöksiä siitä, mitä siellä tulee olemaan hahmosuhteiden saralla. Joo. Eikä se silleen pohja, pohjustuksena. Siinä niin esiteltiin mun aika hyvin se peruskonflikti, mikä on se, että se jäbä. Silloin se trauma ja se ei halua enää harrastaa sitä, koska se hurts too much. Ja sitten tota, varmaan se sitten muuttuu kivaksi niin kuin, näin niin pidemmän päälle se harrastaminen ja näin. Mutta tota, näin niin se oli tosi tehokas siinä mun mielestä, miten se esitteli sen perus hahnosuhteet ja peruskonsepti, on muuten hirveä dekonstruktio menossa, että siinä on se iso jäbä, joka on se ärsyttävä genkisota. Niin, no. Ainakin ihan toisinpäin, kuin vaikka Freeissa nimenomaan oli. Niin. Tai yleensä, eikö se, yleensä pitäisi olla just se ärsyttävä sota, mutta toivottavasti siellä oli kyllä sekin. Ehkä että... <laughs> se ei sitten ollutkaan ihan niin dekonstruktio kuitenkaan. <laughs> Joo. Mitähän muuta, no, Niin suhteet sillä tavalla aika selkeästi, että siellä oli kaksi paria lapsuuden ystäviä ja sitten se kolmas tai viides kaveri sitten muuten vaan käy kovin innokkaasti tervehtimässä noita tyyppejä, jotka se on myös tuntenut lapsuudessa, että jävät on aika selkeästi näköjään jaettu kyllä sellaisiin yksiköihin, joina ne tulee varmaan, varmaan eniten tekemisessä toistensa kanssa. Sitä ei muuten ollut, että ne taitaa, koko pääporukka taitaa olla niin kuin vanhoja harrastajia, että se on niin kuin tuttu laji sille, että nyt ei ole sitä, että pysty samaistumaan johonkin jäbään, joka vasta opettelee sitä, ja sen kautta tulisi ne kaikki termistöt ja muut. Tämä on aika hyvä pointti. Kyllä tuo iso sanoi muistaakseni, että se oli aloittanut aikalaan myöhemmin kuin ne muut, että sillä on varmaan vielä vähän opettanut päällä, mutta tosiaan kyllä, ellei sieltä jotain yllätystä, koska... Kyllä ekasjaksossa oli kuitenkin kerhon värväystilaisuus, ellei sieltä jotain tosi yllätys-sivuhahmoa, niin tämä on tosiaan vähän sellainen, että kaikki on nyt vähän edistyneemmällä tasolla. Ja toisaalta onhan nämä tota, jotkut urheilusarjat tekeekin sitä, että aloitetaan suoraan siitä, että ei selitellä katsojalle mitään, vaan siellä doppaillaan turheilutermejä, katsoja pysyköön perässä, jos pystyy. Joo, se on ehkä helpompaa toisten lajien kanssa kuin toistet, mä en usko, että baseballin rooleja tarvitsee japanilaiselle yleisölle enää hirveästi selitelläkään, mutta tota, kyudo on semmoinen eksotiinen laji ainakin meille täällä, ja semmoinen vähemmän harrastettu, ja ehkä kiva päästä tavallaan, että pääsis vihdoin siihenkin lajiin ineen, kun tuntuu, että animessa on kohta käyty kaikki lajit läpi, mitä on olemassa, ja oppinut kivasti sitä kulttuuripuoltakin, niin Totuusten siellä on vähän semmoista esittelevämpääkin, vaikka se sitten tietysti dumpataan eks ekspositiona, mutta Vaikea sanoa, mutta... Meinaatko tälleen kyaanin dropanneena ihmisenä kuitenkin jatkaa tätä, vai oliko tämä tässä... Mm. No, ensinnäkin sanon sen verran, että eipä se varsinaisesti ole kyanin dropannu, vaan se on en kato ja automaattisesti heti, kun sellainen julkistetaan. Mutta kyllä mä luulen, että mä kuitenkin jatkan vielä varmuuden vuoksi, että kaksi niiden isointa hittisarjaa viime aikoina, Free ja Euphoneum, on kumpikin särähtänyt mulle just väärään nuottiin, että Niistä mä en kummastakaan nauttinut. Mutta täällä nyt ehkä oli pikkusen vähemmän sellaisia sen verran raadullisempia ihmissuhdejuttuja, mistä mä en nauti piirretyissäni. Et en nähnyt mitään syytä tavallaan, miksi pudottaakaan, koska se näyttää ja kuulostaa kyllä tosi hyvältä, että kyllä sen aina pitää. Ja oletan, että sä varmaan pidät ainakin. Kyllä mä koen ihan... ihan tota sopimusteknisiä velvoitteita, sen kattomisia, vaikka mulla on kyllä Evergardenin violetti vielä näkemättä loppuun, mutta tuota... Joo, ehkä me mennään eteenpäin sitten, koska tässä sarjassa oli poikia, niin seuraavassa sarjassa on tyttöjä. Siellä on anim... Anima... An Anema. Anima Jell. Anima Jell, joka on siis tommonen dogakovon. Söpötyttösarja aiheena tällä kertaa cheerleading-harrastus. Joo, olikohan, mä en nyt muista, oliko sen toi alkuperäinen manga lähti manga time kirara vai ei, mutta jos ei ollut, niin ainakin hyvin samassa hengessä liikutaan, että tytöt käyttäytyy ehkä sanotaan korostetun söpösti. Niillä on kans aika sellaiset selkeet hahmodynamiikat siinä, että tytöt liikkuu paljon sellaisena pariyksikköinä aa, sellaista pientä tyttöjen välisten suhteiden peittausta sieltä löytyy kanssa. Ja vitsit, ei ole yhtään hauskaa, mutta ilmeisesti se pointti on se, että ne on vaan siinä luomassa sellaista tunnelmaa ja niille ei ole tarkoituskaan nauraa, näin ainakin sanoo asiantunteva ystäväni. Toivottavasti niille ei ole tarkoitus nauraa, koska en tiedä kenen mielestä. Olihan siinä pari hassu juttua, ne ei ollut ne, mitkä oli niinku pääasiallisesti markkinoitu vitseinä siinä sarjassa. Aika lailla joo, että siitä sain huvituksen, kun Random-mummo, jota taas kadun yli, kysyykin päätytöltä, että oi pikku tyttöinen, oletko siinä nuori Pervo? Siitä sain ihan hyvän mielen, mutta tosiaan esimerkiksi siellä oli jossa päätyttö ymmärtää vähän väärin tällaisen anglismin ja kun sanotaan chia eli cheerleading, se kuulee sen chia eli tuoli ja sitten julistaa kaikille kovaan ääneen tuoli tuolikerhon. Se vitsi ei ollut hauska oikeastaan edes ekalla kerralla. Sitten se ei ainakaan ollut hauska sen jälkeen, kun sen paras selitti, että miten sana oikeasti menee. Ja sitten se päätyttä vaan jatkaa sanan käyttämistä väärin kaikille, jotka tulee vastaan. Mitä jos se olikin tahallista siltä? Mitä jos se tosi fiksu tyttö oikeastaan? Koska se nyt voi. Se oli varmaan neljä kertaa siinä jaksossa se yksi vitsi. Se sama juttu. Olisiko mulla sun kaunis ja viaton uskosi ihmisiä, Walter? Ei mulla, en mä usko <laughs> Mä itse pikkasin sarjan lähinnä sen takia, kun internetissä pyörisi semmonen pätkä jostain tulevasta jaksosta, jossa blondi suloinen tyttö tunnustaa tykkäämänsä siitä jostain tuutoristaan tai senseistä kai se puhuu siinä, mutta joka on tyttö myöskin. Ja se oli jotenkin silleen, tämmöiseksi sarjaksi yllättävän tavallaan niin kuin normaalisti ja silleen. silleen ei fetisoidusti käsitelty tyttörakkaisuutta, niin mä silleen, ei ehkä tämä onkin poikkeuksellinen tämmöinen sarja, mutta onhan tämä ihan, tämähän on just tämmöinen sarja. Vähän joo. Kyllä mitä linkkasit mulle sen kohtauksen, niin se oli kyllä kauhean sillä tavalla miellyttävän maanläheisesti kerrankin hanlattu, että ei tehty numeroa kaikissa väärissä merkityksissä asiasta. Ja kaikki oli sillä ystävällisiä ja halusivat tukea asiassa. Että kyllä mun mielestä ehkä asenneilmapiiri on pikkuhiljaa muuttunut se tässä, että yhä löytyy niitä hyvin, hyvin mauttomia tapauksia. Mutta esimerkiksi vaikka Hang kyllä on viisi rikottu aika paljonkin kaikenlaisia tuollaisia rajaitoja ja että ehkä onkin ihan normaalia elää pikkusen erilaisella tavalla kuin mitä ollaan Japanissa totuttu elämään satoja vuosia. Joo, ja siis kyllähän niinku tämä juuri beittaus on niinku näiden kirarajuttujen ihan niinku peruskauraa silleen, että se ei ole mikään uusi juttu, että siellä tytöt punastelee toisiaan kohtaan, mutta se, että tämä asia käsitellään ääneen, niin se on mun mielestä niin kuin... Mä en nyt tietysti ja asiantuntija, mutta mulle se tuntuu, että se on varmaan niin kuin aika uusi mm. En ole joo minäkään eksperti, mutta en ainakaan muista nähneeni aiemmin. Sitten jos kuulijat ovat nähneet, niin no sitten voi haukkoa meitä jälkikäteen ja kertoa, että mistä löytyy. Jos miettii vaikka sitä New gamea, niin siinä se K ja se toinen tyttö, niin nyt on vanha pariskunta tavallaan niinku rooleiltaan, mutta sit sitä ei asiaa ei käsitellä sen millään tavalla. Tuota. ei oikeastaan, että se on just niitä... Vähän niin kuin sellaista vitsiä sitä, että riin ei ole kauheasti olemassa omana hahmonaan, vaan lähinnä satelliittina koon ympärillä, että kaikki sen tekemistä liittyy kohu vähän niin kuin tavalla tai toisella. Joo. Mun mielestä oli tämmöiseksi sarjaksi ihan kiva, mutta tää ei oo ihan mun juttu, tämmöiset setit vaan ylipäätään, niin tulipahan nyt taas kokeiltua ja katsotaan sitten taas parin vuoden päästä uudestaan, jos siellä jotain vähemmän pinkkiä ja genkiä vaikka pääosassa joku kerta. Mä ottaisin tämän sillä tavalla ihan ilolla vastaan, että kans päätyy tässä sehä se kun tällä kertaa sitä erikseen kerrotaan ääneen, miten niin kun se auttaa kaikkea ja on tosi kiva ja niin kun ystävällinen ja huomaavainen tyttö. Ja sitten kun sitä näkyy ruudulla, niin sitä näkyy lähinnä olemassa niin kun hiiviskelemässä toisten perässä ja olemassa vähän niin kuin ehkä tässä "hold so don't tell ei oikein toteutunut kyllä että varmaan, mä odotin, että tämä olisi ehkä sellainen suhteellisen perus, just tollanen kiraraisajuttu. Katoin ennakkokuvia ja totesin, että ei tää nyt ihan mitään tyttöä mulle on, niin varmaan sivuutan, mutta testasin silti. Oli hyvä sininen tyttö, mutta niin ei nyt ehkä kuitenkaan ihan mun juttu, mutta jos näistä on tykännyt yhtään tän tyylisistä, niin sitä se kyllä toimittaa. Tämä oli varmaan semmoinen sarja, että jos me vielä asuttaisiin kaikki paasassa ja voitaisiin katsoa tämmöistä yhdessä, niin sitten se varmaan menisi ihan täydestä, mutta tota, en mä kyllä yksin aio istua himassa ja pistää tätä ikinä pyörimään, että tapa nyt olla sitten. Varmasti kyllä yleisölleen ihan hyvä tämmöinen sarja, että ei, ole niin kuin, ei mun tuntunut yhtään semmoiselta niin huonomman pään. Joo, ei kyllä siitä nyt kuitenkin se vaikutelma vielä tuli, että esimerkiksi lajista välitetään, että se ei ole pelkästään propsina siihen, että miten näitä tyttöjä saadaan esitettyä pöissä tilanteessa punastelemassa. Joo. Mutta mennään me tiepäin. Meillä on ihan muuta seuraavaksi, nimittäin re-rided. Ei se oikeasti sanotaan se sarju. Se on niinku re-ride, mutta sitten on D perässä. Niin. Eli... <laughs> niin, ei re-rided sijamuoto edes olemassa Englannissa sekälle kuin muistan, Japanilaiset ei pelkää mitään näissä asioissa. Se on totta, että voidaan sanoa rehellisen suomalaisesti RERIDED. <lain> Joo, se on. RERIDED. Tosiaan tästä puhuttiin, Tämä on semmonen sarja, joka on alkanut jo jostain syystä puolitoista kuukautta sitten, nyt mennään jossain kutosjaksossa jaksossa mun käsittääkseni. ja tää on puhuttu sen takia, että tämä on tosi Aben paluu animen pariin, että jos tosi Aben nimi ei kerro mitään, niin se oli siis Serial Experiments Line, ja Haiban Renmei, ja The Oliko... yeah, Under seven. Oliko se Texanolaisessa muistako Ei tainnut olla kun siinä mukana. Mutta näissä kahdessa raibanen Renme ei lain nyt on ne pääteokset. Sillä tavallaan on ollut näitä tosi uniikeissa teoksessa teoksissa mukana. Ja nyt sitten Rerided on tavallaan sen takia odotettiin siltä jotain, vaikka jos Tosi Abe nyt ei joku kuin perts designeri ja tavallaan semmoinen yleis-designeri ehkä, se on luonut jotain semmosia tavallaan promokuvii tai konseptikuvia sitä, että tämmöinen että tämän sarjan tunnelma voisi taas olla, ja näet, ei se ole mikään ohjaaja tai käsikirjoittaja tai semmoinen, että se on vaan niin kuin tosi pohjatason luoja, tai niin kuin esituotantotason luoja, et silleen aika jännä, että sitä jaksetaan kuitenkin edelleen pitää markkinointikikkaa, mutta ajatko se kertoo mulle, mistä Reri Kerto? kertoo? Ehkä Kunhan sanoo vielä väliin, jos se tosiaan abestaat, mä nyt tosiaan on noinkin vähän tuollaista, mikä on tämän suomenkielinen sana Creative Control. No kuitenkin, sitä en tiennyt, että sillä on sanoin vähän, että kyllähän tuota nimeä paljon kuulee ja on saanut sen käestykseen, että iso Jehu, mutta. En minäkään mitään silleen tiedä, mutta en mä ois koskaan nähnyt, että se olisi ollut mikään semmonen pääjehu, missä että se on okay. vaan niinku. Jos tosi abe-presentsi, sit katsoi, että jos se piirsi kolme kuvaa täh. No, selvästi on onnistunut luomaan itselleen profiilia kuitenkin. Joo. Mut joo, sarjasta eli... Sen verran piti vielä jos tosi lisätä, että tässä on vuosikauden odoteltu tuota despera anime, missä hänen piti olla mukana. Mut sitten se ohjaaja, joka siihen oli kytketty, niin sehän kuoli välissä. Nakamura. En muista etunimeä, oliko Ryusuke tai Ryosuke, mut kuitenkin Ryusuke ehkä niin menehtyi tuossa ja sitten tota, Se on sen jälkeen ollut vähän niinku... Tuuliajolla. Ta, tuuliajolla, joo, ja sitten on sanottu, että älkää odottako. <laughs> Katsotaan, mitä voidaan tehdä, mutta älkää odottako ihmeitä. Vähän niinku toi Satoshi Konin Jumemiru Kika ei leffa, että se ei koskaan saanut loppu, että siitäkin oli silleen, että kyllä me se tehdään. Sitten kun se on kuoli, ja sitten oltu vaan silleen, että mielellämme tehtäisiin, mutta ei se ole ihan niin helppo homma sitten. Kun... Joo, just tänään luin itse asiassa aiheessa uutisen, että ilmeisesti yhä olisi tavallaan tarkoituksena saada tehty, mutta ei tätä vieläkin sopivaa ohjaa, ja... Nyt ne on vissiin lajentanut ulkomaille asti. Joo, mut sikon, nyt on tietysti vähän semmonen hankala, hankala, kun sillä on niin uniikki visio, ja se ei oo semmonen ihminen, joka olisi kertonut niistä visioistaan kellekään muulle, niin meneppä siitä sitten jatkamaan hänen työtään. Mut joo, kerrotpa Eli äh, alkuun on firma, joka tekee tällasseta yleiskäyttöisiä robotteja, jotka tekee lailla kaikenlaista, niitä on levinnyt ympäri maailmaa tekemään kaikenlaisia duuneja. Ja sitten nämä päähenkilöherrat löytää sieltä sellaisen aika häijynluontoisen bugin, jolla ilmeisesti se pointti oli, että jos tarpeeksi moni niistä laitteista bugaa samaan aikaan, niin ne saattaa tehdä ihan mitä tahansa, ja se on merkittävä turvallisuusriski. Mutta sitten kun ne menee kertomaan äärimmäisen korruptoituneelle pomolleen asiasta, niin Pomot että tälle ei tehdä mitään, tätä keskustelua ei koskaan käyty, ja sitten pomolla lähettää palkkamurhaajat niiden perään, koska he tietävät liikaa. Ja toinen näissä sitten räjäytetään autonsa ja viimeisinä sanoina se sitten sanoo kaverilleen, että pidäpä huoli mun tyttärestäni. Kaveri sitten juoksee assassinia karkuun, putoaa yhtäkkiä keskellä metikköä isoon kuiluun, päätyy sitä tehtaaseen ja onnistuu sitten jolloin ihmeellä kompastumaan sellaiseen jäätyskammioon, joka sulkeutuu ja jää sinne syväjäädytetyksi ja heräisten tulevaisuudessa ja tähän loppuu ensimmäinen jakso, että jos nyt pitäisi odottaa ainakin se loppu näytti siltä, että siellä robotit marssii kadulla ja on vallannut maan, se olla aika matkustusjuttuja. todennäköisesti on ainakin jotain sellaista, että Ko koetetaan vapauttaa maan robottien niin ikästä, mutta en sit varma varmaan tuleeko tapahtumaan sillä, että tapellaan niitä vastaan siellä tulevaisuudessa vai yritetään löytää tie takaisin menneeseen. Siellä on vähän matkustuksen teoriaa jo, että jotain tämän tyylistä on selvästi luvassa. Ja luultavasti tuolla tyttärellä on jotain erikoisvoimia, että vähintään jotain jännää sieltä on luvassa. Joo, mun ajatus tästä perusideasta on se, että on näyttänyt tosi hyvältä semmoisina niin ranskalaisina viivoina, että hän jäädyttää itsensä ja päätyy tulevaisuuteen ja sitten ratkaistaan tämä asia, Mutta sitten se toteutus on vaan niin kuin superkömpelö. Se on niin täysin olemattomasti animoitu ja jotenkin se koko ohjauksellisesti tosi... Niin kuin, siitä jää vaan semmoinen tunne, että nyt, nyt, nyt, nyt, nyt paskapuhetta ja en usko. Sitä, että se vaan niin kuin tipahtaa jonnekin ja vahingossa jäädyttää sen. Ja se, että se koko jäädytys menee päälle ilman, että kukaan painaa sen päälle. Ja niin kaikki semmoista yksityiskohtoa vaan silleen, että ää, niin ajatus oli hyvä, mutta sitten... Joo, se myös, että se tosiaan on syvä puolustus puolustuskyvyttömänä. Ja sitten se yksityisarmeijallinen palkkamurha jää kuitenkaan löydä sitä siinä välissä esimerkiksi. Että tota... Että... että ja niin tämähän se oli. Mutta tuntevat ihmiset ehkä tietää, että en ole ihan parhaita auktoriteetteja, joilta kysyä Siinä asioista, jotka liittyy siihen, miten piirteet on animoitu. Mutta kyllä jopa mun, mulle tuli vähän se, että tämä piirretty pikkusen kyllä ehkä kärsi siitä, että sitä ei ollut kauhean hyvin kyllä piirretty. Eikä asiat ihan mitenkään kovin mittaamattomasti siellä liikkuneet. Että se on vähän harmi, koska tässä on mun mielestä mielenkiintoinen asetelma. Ja kyllä mä varmaan koetan tätä jatkaa episodin tai parin verran, että näkeen vähän paremmin, mitä siellä on luvassa. Mutta pikkusen kyllä sellaista jälkeä, että ei kyllä ihan vaan visuaalisella tasolla ei vakuuttanut. Ja tää tosiaan tulee ihmiseltä, jonka mielestä keskimäärin kaikki piirretyt näyttää ihan hyviltä. Joo. Silleen harmi, koska tavallaan se peruskonsepti ja perusidean puolesta mä voisin nähdä niillä... Amerikkalaisten top 10 Animes of all time listalle Jotka on vaan täynnä tämmösiä skifi-jännäreitä Mut en mä tiedä, Että tämmösenään Se ei kyllä ehkä tuu sitten ihan Toimittamaan sitä mitä ihmiset Siltä kaipaa mutta Mulla ei oikeastaan sen enempää sille ajatuksia, Musta se on tosi Mielenkiintoinen konsepti ja mä mielelläni kat Katon sitä lisää ja katon mihin suuntaan Se aikoo nyt mennä sen asian kanssa mutta Vähän pelottaa se sen Kömpelyys, semmoinen. Ja epäesteettisyys tietysti aina kauhistuttaa mua ihmisenä, mutta... Joo,han se tietysti, kun kuitenkin yleensä edes ekat jaksot näyttää useimmiten hyviltä, mutta tässä nyt ei oikeastaan voi sanoa edes sitä, että En tiedä sitten, pysyykö se vaan samannäköisenä koko sarjana ja onko se joku vielä pahempi romahdus tulossa, mutta se voi hyvin olla. Tai siis, kun se alkoi puolitoista kuukautta etuajassa, niin tarkoittaa se, että ne... Menikö ne jossain kohtaa aikataulut silleen, että tuli se yllätyksenä, että se tulee puolitoista kuukautta etua ja sit jäiks kuukautta hiomista nyt tekemättä sen takia, että ilmottiksi joku iso pamppu siellä vaatteena. Ensi viikolla muuten pistetään tulille, että sitten kai te on valmiina ja sitten On. Niin, eipä selvä vitsin muuta pystyä oikein vastaan tällaisiin tiedusteluihin. Niin. Ihan mielenkiintoinen idea. Kannattaa varmaan kurkkaa, jos se kuulosti semmoiselta, jos sä tulet olemaan amerikkalainen vanha ystävä, niin tää saattaa hyvinkin olla just sun juttu. Enemmän niin. kuin jälle. Niin, kyllä siinä siis toi on myös sellainen setting, että ei sitä ole kaikkialla vaan näkynyt. Että sä ainakin yrittää jotain pikkusen uudempaa, tai ainakin jotain, mitä ei ole kiertetty niin monta kertaa. Vaikka se nyt tietysti se robottivallankumous nyt ei itsessään ole mikään semmoinen tota, maailman ainutlaatuisin ei, mutta totta, kyllä sitä enemmän ehkä sitten tuolla Hollywood-viihteissä tuolla siis näkee, että ei japanis mun mielestä ihan mittaamatta. Ei niin paljon, joo, eipä tämmöisiä skipiennäreitä tehdäkään ihan hirveästi, että sikäli ihan positiivinen yritys, että tähän on edes lähdetty, mutta tuota. Mutta jos aiot sen takia katsoa, että se promokuva näyttää siistiltä, niin se sarja ei näytä sitten siltä, ai jos se tosi taiteelta tässä kohtaa. Että... Ikävä totuus, mutta nyt on kuntaa varotettu. Jep. Meillä on toinenkin jännäri täällä, tämmöinen tuota etsivä sarja suorastaan kyse. Hetkinen, nyt... Eh... siis vakojasarja. Nyt kuulostaa tarkemmalta. Noinen, niin, eli release the Tai siis spice. <laughs> Mun oletus on, että tää tulisi vakojan ja mausteen yhdistelmästä, koska ne on vakoja ja ne vetää jotain mausteita dopingina, kasvattaakseen voimia, mutta aika tyhmältä se kyllä silti kuulostaa. Yrittävät parhaisen, mutta Japani ei pelkää mitään. Se on ikävä kyllä varsin totta. No mutta kerropa meille, mistä se kertoo. En mä enää muista oikein, mulla on vaan ajatuksia, mielipiteitä No, si no sitten minä kerron, mistä se kertoo. Eli tuon alkuvastelman puolesta, tai ehkä sellaisen, että mitä siellä tapahtuu puolesta, että tämä on vähän verrattu viime vuoden Princess Principaliin. ei se ihan sama on, mutta jos tosi tavallaan... Isoissa mittakaavassa summaa sen juonen, niin sitten eli viisi tyttöä tasapainottelee kouluelämää ja sitä, että ne sitten kuutamo keikkailee myös vakojina samaan aikaan. Mutta ehkä tähän ne yhtäläisyydet siinä mielessä jää, että Princess ne oli oikeasti valtion palkkalistoilla ja teki aika kyseenalaisiakin hommia sitten välillä ja niillä oli muutenkin aika selkeä poliittinen agenda. Kun taas nämä reliste-spaisin tytöt mutta enemmän kyllä sellaisia oikeustaistelijoita, jos jotain. Ja oliko niin, ne, ne ei toimi myöskään yhteistyössä poliisin tai oikein kenenkään kanssa. Että niillä vaan on vähän niin kuin oma tuo vakoa ja rinkinsä. Ja ne sitten menee yössä jakamassa vähän oikeutta futuristisen kaupungin korruptoituneelle tahoille. Joo, semmonen sarja. Tää oli mun ajatukset siis. Ei vaan tuota, se mikä mun jäi sen mieleen oli se, että et, et, et pahiksetkin oli kaikki tätejä. Se oli mielenkiintoista tässä sarjassa. Joo, se oli kyllä ihan huomionarvoinen juttu. Että ne oli just niin kamalia, rumia, karskeja ja tota noin, niin käyttäytyi just yhtä huonosti jokainen katupunkki, mitä löytyy mistään sarjasta, mutta joka ikinen niistä oli naispuolisi, mikä oli kyllä musta se oli oikeastaan kyllä tosi freesi näkökulma vaikka se on semmoinen pieni juttu, niin se... tätähän on kaivattu tätä vallankumousta että, että naishahmoillakin on oikeus olla tyhmiä ja rumia niin. ja täällä se nyt sitten oikeastaan tapahtuu, että myös se, että ne nimenomaan on ihan niin pikkurivipahiksi, jotka ei mitenkään tärkeitä, joita vedetään turpaan ja se on musta tosiaan Piristävää nähdä. Mä en tiedä, miten realistisesti sellainen on, koska niin. useimmin kyllä taitaa nimenomaan nuoria miehiä vetää tällainen tyhmä elämän tyyli puoleensa. Mutta ei se mitään. Eihän mä piirrettyjen parissa puhtaan realismin takia ollakaan. Ei, ja voisin mä nähdä silleen, että naiset, jotka haluaa lähteä tyhmän rikollisuuden tielle, niin voisin lyöttäytyä yhteen ja olla silleen, me ollaan nyt sitten oma juttu tässä näin ja sitten oma karhu, koppla. Ai, että nyt kuulostaa hyvältä. Joo, mitähän muuta. Niin on siis, mulle yksi ongelma tämän sarjan kanssa kyllä oli vähän se, että vaikka tämä nyt ei ole mikään maailman raskas sydämesin sarja, kuitenkin nuo vakoitut on sinänsä vakavasti tehty, mutta sitten siellä on Jorujorin hahmo designer, joka vaan ei ehkä mun mielestä sovi mihinkään toimintapainotteeseen yhtään. Ne tytöt näyttää enemmän kyllä siltä, että niiden kuuluisella kerhohuoneessa syömässä kakkua. Joo, sitten siinä on sitä hahmusuhteet on sitten sitä basic juuri beittitasoa ja semmoisia. Niin kuin... Aika lailla ne on vielä paljon animajin selkeämmin jaettu aika lailla sellaisiksi parivaliakoiksi, joista ainakin niin kahdessa on jo sellainen yksipuolinen melkein palvontamainen tunne. Ja voilla olla, että siinä kolmannessakin on sitä ei vielä nyt näytetty, koska niitä kahta ei kauheasti näytetty. Mutta se, että se ei... Mitä viime sä sanoin, ehkä tosta Akane sasu että musta oli kiva, että ne tuntui sellaiselta viiden hengen tiimiltä, jossa kaikilla on vähän niinku se joku selkeästi määritettävä suhde toisiinsa. Ja niiden hengaus oli myös sellaista kivaa ja puhetyyli oli mun mielestä luonnollista. Niin täällä sitten taas on enemmän just tätä, että... Tuntuu, että on selkeästi mietitty näistä hahmoista, että nämä kaksi on tekemisissä keskenään, nämä kaksi on tekemisissä keskenään ja nämä kaksi täällä on myös tekemisissä keskenään. Ja sitten niiden paradynamiikkojen yli ei ole ihan mitenkään kauhean paljon kanssakäymistä. Ja kans siellä on nyt vähän tyhmiä vitsejä, just sellaisia. Yksi tyttö on kauhean mustasukkanen, että hänen idolinsa hengaan kuin toisen kanssa, ja se vaan näyttää sukkaselta ja uhkailee aseella, ja tällaisia juttuja, mistä mä en itse välitä. Niillä on kans fanikuntansa, ja ei mitenkään sitä fanikuntaa syyllistämättä, mutta mulle se ei oikein nappaa. Hetkinen, Onko tää sama sarja kuin se, missä se, se, se tytöllä on maagisen hyvä makuaisti? Joo, se on just se. Okei, nyt tää alkaa. Huomatteksi, kuinka mä oon ammattitaitoinen podcast mies ja muistan kaiken, kaikista sarjoista, mistä tulen puhumaan tän Joo. Se ei ollut hirveen hyvä juttu myöskään. Mutta. <tos> <tos> ei, ei kyllä ihan kauhean hyvä. Mutta tämän sarjan kunniaksi mä kyllä sanon, että ensinnäkin soundtrack eli Mä en ihan hirveen osin tule kiinnittäneksi taustamusiikkeihin huomiota, mutta tuolla oli kyllä hyvää menevää toimintamusiikki. Yksi biisi oli melkein suoraan Matrixin toimintakohtauksesta, mikä on äärimmäisen hyvä juttu. Matrix on mun lempileffojeni. Ja... Just oikeaan aikaan lähti kunnon pärinnät päälle, ja se heti niin kun nosti tätä sarjaa mulle huomattavasti siitä, mitä se olisi muuten ollut. Heti, mä tarvitsen tähän yhden sivukaneetin. Oliko se nyt niin, että kuitenkaan sun tota nahkatakki-hommaa ei saa yhdistää Matrix-hommia, niille ei ole niin mitään tekemistä keskenään? Öö, ei, ei, ei, Matrix on toisiksi isoin innoittaja. Ah, oh, okei, okay. oli se Is... kuitenkin niin päin. Joo, isoin innoittaja on Vastestampid, mutta Matrix on heti hyvänä kakkosena, että otan vertaukset ihan mielelläni vasta, mutta kiritoon älkää verratko. siitä <laughs> tulee <laughs> vaan turpaan, kiitos. Vash siis Trigunista, eikö niin? Joo. joo. Eikö se ole punainen takki? On joo, mutta, mutta se mit? malli. Niin, se malli on tärkeä. <laughs> Onko se nahkaisuus tärkeä? <laughs> se on mukava bonus. Joo. <laughs> Ei pakollista, mutta mukavaa. Voidaan siirtyä tangentista siihen, mitä sä oikeesti halusit sanoa. Joo, niin se piti vielä sanoa tästä sarjasta, että... Se oli oikeastaan toisellakin tavalla mulle vähän... käänteispuolitusta tuosta a siinä, että... Siinä mä tykkäsin just kaveriporokan hengauksesta, mutta se toiminta näytti... ...noh, ei ihan kauhean timanttiselta. Kyllä sitä katteli, mutta ei se todellakaan niinku kohokohtia ollut. Tässä taas oli niin päin, että... Actioni oli kyllä tosi kiva katsoa, mutta sitten se hengauspuoli jäi kyllä mulle aika köykäseksi, mikä on kyllä pikkusen harmi, koska toiminnasta on vaikea välittää, jos hahmoihin ei ole kovin investoitunut. Tämmöistä animesettiä. <laughs> ei, ei, ei, ei mennä tähän, mikä on animea, animea juttuun juttu, se mun mielestä tyhmä juttu muutenkin. Ei, ei mennä siihen, mutta tota noin niin... Joo, mäkin muistan ajatellen, että se toiminta on ollut kuitenkin ihan mielenkiintoista sille itsessään, mutta ei mulla silleen muuten jäänyt tosta sarjasta ja hirveästi käteen, kuten te olette ehkä rakas juhlakansa siellä kotisohvillanne tai missä autoissa kuuntelettekaan tätä, niin huomenna. ehkä syyttää Walteria. Me muuten puhuttu Kisuku on Julietistä, joka on suoraan tälle miehelle tehty, mutta se ei muistanut katsoa sitä. Sorry! Se on sitten katsoa tuossa No se on totta, että... Kaikki ne kaksi ihmistä, jotka tykkää Kishukun Gakkonu Julietista, teille on hyviä uutisia, että sitten pidetään kokonainen kästi pelkästään siitä, koska siitä tulee Ja No, Meillä kaiken maailman miljonarthurit ja paskeetkin vielä kattomat, että on kyllä tässä on kuule kästiä vielä tehtäväksi vaikka moneksi viikkoa. Se on totta ja tietenkin uusimmat tunnelmat kaikista sarjoista sitten kun me saadaan ne kiinni ja huh huh. On meillä vielä sarjoja täällä listalla. Me ollaan itse asiassa aika hyvin aikataulussa. Meillä on teoreettinen mahdollisuus saada tämä joskus pakettiin vain teoreettinen, korkeasti teoreettinen. Joo, eli siirrytään nyt tällaisiin, että oikeastaan sarjat, mitä lähinnä toinen meistä on kattonut, että nyt tulee sitten pikkusen monologeisampaa, mutta ei se mitään, koska me olemme mukavia poikia ja pystymme puhumaan itsemmekin kanssa. Joo. Eli annapa palaa vaan, Walter. Ensimmäisenä meillä on siellä Döbel Döcker. Ai, se minä, joka antaa palaa. Siinähän se olet. Joo, eli tota, Tällainen... Voisin sanoa, että ehkä jos tosi lyhyesti pitäisi summata, se vaikuttaa vähän poliisikomedialta. Hei, on. Sun pitää varmaan sanoa sen sarjan nimi oikeasti, koska ihmiset yrittää googlata sitä tällä hetkellä. Ai, ai. Voi tätä hassua poika, joka nauttii antamista asioille. Oikein hyvä poika, muuten suosittelen lämpimästi. Eli Double Decker, Dog and Kirill, joka on siis, olikohan se samoilta tekijöiltä kuin Tiger and Bunny, ilmeisesti ainakin samasta universumista. Ja ehkä pikkusen kyllä samaa henkeä, että asiat on värikkäitä ja näyttää tyylikkäältä. Ja siellä on hyvin erottuvia persoonia jo ekassa jaksossa, ja kansella on ehkä tiettyä uh, paljon. Miten mä sanoisin, se hahmot näyttää ehkä länsimaalaisemmilta, mitä ne useimmin näyttää piirtyissä, mikä tietty käy järkeen, koska enemmistö niistä on länsimaalaisia. Ja homman nimi on tosiaan, että kokenut poliisi Dog lyöttäytyy yhteen ton niin kun, tulokas Kirillin kanssa tällaisessa poliisin erikoisyksikössä, joka hoitaa tällaista. Sitä saattaa olla joku sellainen paikallinen. Superhuume, joka tekee käyttäjistään lähinnä niin psykoottisen mutantin näköisiä kavereita, jotka sitten tekee kaikenlaisia tuhotekoja. Ilmeisesti huono, huonon impulssikontrolli ja kanssa. Ottavat kiinni epämääräisiä rikollisia. Ja paljon hassuja asioita tapahtuu. Sellainen virteä kertoja ääni niin vielä kertoo lisää, kun tapahtuu hassuja, jotta ruudulle tulee välillä satunnaisia tekstityksiä, vitsejä. Se on hyvin mieleen jäävä sarja, voisin sanoa. Katsoitko sä Tigeran kuin. Juu, se on katsottu kokonaan. Oikein Joo. hyvä sarja. Siinä yksi vahvoi puoli, mitä mä muistelen sieltä kaikkien näiden kymmenien vuosien takaa, milloin se tuli joskus, kun oli vielä nuori poika, niin siinä oli muistaakseni silleen, että se sille oli tosi just silleen hahmokaartissa oli paljon eri eri ikäisiä, eri kokoisia, näköisiä, eri sukupuolta olevia ihmisiä. Siellä on niin kuin, tosi isohan se kaarti on, ja siinä niin kaikkea löytyy. Että onko tässä niin kuin, yhtään sitä henkeä mukana, vai onko tämä... Niin kuin... Joo, tota, ei yhtä paljon kuin Tiger että jengi on saman värisempää keskenään, ikähaarukka on... Ehk, niiden pomo on lukuun ottamatta, mä voisin sanoa, että kaikki saattaisi olla jossain ehkä 10 vuoden säteellä toisistaan. En ole kyllä paras arvioimaan ikiä, mutta kuitenkin, että siellä esimerkiksi on mitään tosi vanhoja rähkiä seassa. Ja tota noin, niin, äh, myös noin hahmojen äh, sukupuolijakauma. No se on ehkä siinä mielessä pikkusen poikkeuksellinen, että Tiger Vanilla kuitenkin oli vankka naispuolinen fanikunta aika paljon, koska siellä oli paljon niitä eri tavoilla komeita miehiä. Täällä noiden yksikössä on noin kaksi pääjävää, mutta sitten kaikki neljä muuta yksikön poliisia on naisia. Sitten on niiden miespuolinen pomo, joka on, saattaa olla kyllä pikkusen comedy roolissa, niin sitä ei välttämättä ihan yhtä paljon nähdä. Ja, no siitä kyllä plussa, että siellä on kyllä tosi erottuvia designeet. Yksi on ihan sellainen tota noin, niin suorastaan siilitukkanen suurimmaksi osaksi. Päätään päällä, päälajalla on pikkusen enemmän ja sillä oli lävistystäkin muistaakseni, että pikkusen poikkeavampi näkykentällä, missä yleensä kuitenkin naishahmot näyttää suhteellisen sellaisilta hillityiltä tässä suhteessa. Ja se moottoripyöränkin omista että... Oletettavasti pikkusen koviksempi hahmotyyppi, ei vielä ehdytty kauheasti nähdä. Mutta ihan samaa kuutta Grand Bannissa en sanoisi, on, mutta kuitenkin niin, kun on se moneen muuhun piirrettyyn verrattuna silti huomattavasti diversemmästä päästä kuitenkin. Noin niin kuin animeksi ainakin. Että... Joo, aika lailla... Kuka mulla muut? Tuleeko sinulle muuta kysyttävää mieleen? Mitä niin tekee siinä sarjassa? Koska sä sanoit, että se on poliisisarja? Joo, että meininkin on, mitä mä sanoisin vaikka vertailukohdaksi. Ehkä sitten, olikohanko ostin tässä Standalone Complex vähän sellainen, että niillä on se erikoisala siinä poliisiyksikössä, ne jotka muiden kanssa tekemisissä. Eli aina kun tota, on tämä joku super doping, huume, mikä lienee, mitä tyypit käyttää tehdessään rikoksia. Silloin kun vaan epäillään sitä, niin se on muun poliisin päätäntävallassa, mutta sitten kun varmistuu, että kyllä täällä niin tykitetään tätä pahaa kamaa, niin sen jälkeen kutsutaan nämä kaverit paikalle erikoisluoteineen ja tarkkuuskiväreineen ja niillä muilla on varmaan jotain yhtä jännia supervoimia, on vielä ehditty nähdä, tai en mä tiedä, voiko nyt sanoa supervoimiksi, mutta ainakin supertyökaluja. Että sellaista se eksoottisempaa tappelua, että ei pelkästään vaan sitä, että tuliaseet laulaa ja... Okei, okay, tuliaseet laulaa, mutta ne on sellaisia jänniä tuliaseita myös. Eli ei, ei sillä tavalla tavoittelekaan, on kyllä sellaista kovin realistista otetta, että... onko siellä vastapuolella sitten vaan jotain raivoörkkejä vai onko ne jotain mielenkiintoisempia kuin vaan sellaisia? No, ensimmäinen oli sellainen iso, lihaksikas, irokesipäinen mies, joka muskeli miniganilla, että niinku... Mieleen jäävää, vaikka ei ehkä ihan mielikuvituksellisinta. Mutta tämä nyt oli tietysti vasta eka jakso. kukapa tietää, mitä kaikkea muuta tyyppiä sieltä tulee. No, olisi se kyllä siltikin tylsempi voinut olla. Ja varmaan pääpaheksi, on ei ole vielä näyttänyt turpaansa. Niin tota... Joo. Kuulostaa silleen tosi omanlaiseltaan sarjalta kuitenkin. Että sikäli ainakin on ihan suosittelmisen arvoinen. Niin varmaan... Joo, kyllähän se jatko meni vähintään siksi, että toi... Kirill näyttää kyllä ihan suopatulta Dagasikassihotarolta. <tos> ja sen mä toivotan aina tervetulleeksi. Tästä hän nauttii. Juuri tästä Mielestä. minä nautin. Hetkinen nyt. <tos> <tos> <tos> Joo. Mennääks me eteenpäin? Mennään eteenpäin. Pääset sinäkin. Änen valiks seuraavaksi katso mun sarja. Ei oo. Mä ihan kuule. Järjestelin näin. Mä unohdin tuon, että spyykke on lähinnä sun hommia. Niin sitten tää meni vähän hassusti. Mutta tota... Joo, mulla on toi Belzebub Joono, Okinimesusama, sama, ei kun mama. Ja tota, sehän on siis tommonen pastellivärinen komediasarja, joka kertoo siitä, että tässä on tämmönen jävä, joka alkaa käytännössä niinku demoniruhtinattaren palvelu jäväksi, tai siis henkilökohtaiseksi avustajaksi tai miten se pitäisi ajatella. Mutta sitten se demoniruhtinas onkin semmonen pehmeistä ja pörröisistä asioista tykkäävä pieni tyttö, joka on kans vähän autisti. Tota... <tosio> Tässä tosi paljon maistuu, sain tuomalta taas tuomaan merkittävän katseen, mutta tota... äh, sarjas maistuu tosi paljon se, että se on selvästi niinku pohjanen, että se komedia on tosi se sillä tietyllä nelitahtisella rytmillä toteutettu. semmoista ei nyt varsinaisesti niinku hauskaa huumoria, mutta se mikä siinä on kivaa, mä tykkään siitä pääjäbästä tosi paljon, että se Nimenomaan siinä tytössä, joka on nyt se demonin ruhtina pärtäessä kohtaa, niin siinä on semmoista niin sosiaalista tavallaan sosiaalisiin tilanteiden ymmärtämättömyyttä sillä perinteisimmällä tavalla, eli sillä, että se ei välttämättä pidä vaatteita päällä tai sitä ei, niin kuin, se ei niin reagoi välttämättä mihinkään sanoihin sillä perinteisellä tavalla tai näin. Ja sitten se jävä taas on niin kuin, just semmoinen niin vastakohta tavalla, että se reagoi tosi punastelevasti ja tunteikkaasti kaikkeen alastomuuteen ja semmoiseen. Ja se on semmoinen niin kuin, tosi herttanen ja nuori mies. Suuttuisin tästä, jos se punastelija olisi tyttö, koska se olisi inhaa objektifikaatiota, mutta kyllä pojat saa vähän punastella, sillä rikotaan rumia sukupuolirooleja. Se on ihan totta, paitsi se on tosi hyvä poika. Ja sitten siinä kakkosjaksossa esiteltiin toinen jäbä. Jännä sare, kun jäbät on parempi kuin tytöt, mutta ainakin tähän mennessä. Se toinen, toisessa jaksossa esiteltiin tämmöinen jäbä, joka on semmoinen karski, kaunis mies, jota se se pääjäbä kutsuu anikiksi, mutta sitten se on, on tota kommunikoi pelkästään kylteillä, että se kirjoittaa vain kylteihin, ei sano sanaakaan ikinä. Ja se on myös maailman mukavin mieshenkilö, semmoinen tosi lempeä ja tosi ystävällinen. Ja sitten se tietysti perinteisesti tykkää myös kaikista söpöistä asioista, kaikista pehmonalletier söpöilyistä, mutta... Onks mun nyt kuitenkin sit pakko poimia tämä sarjan kyltit kuulostaa erittäin lupaavilta. Kyllä sun hymyilevät kasvot pikkusen tuli horisonttiin. Sain epätoivon siitä, että sarjan parhaan tytön näköinen tyttö olikin poika. Ja sitten mulla ei ollut sydäntä katsoa sitä, mutta joo, ystävä teki sen puolestani. Must tuntuu, että tässä on vähän semmoista meininkiä, että siinä on niin semmoisia tyttöpoikapareja aika paljon. Et siinä on niin tälle jäbälle esiteltiin tyttö kaveriksi sitten semmoinen. Se oli vähän mauto juttu, mutta se oli niin kuin semmoinen tyttö, joka on tosi ujo ja hermostunut ja semmoinen, niin kuin, joka pakenee kaikista sosiaalisista tilanteista. Mutta silloin se juttu on se, että aina kun se hermostuu tai on, on hädissä, niin sille tulee vessahätä ja sitten sit tehdään tämmöistä niinku Lapioidaan joka suunnasta, joka on silleen... jonkoma perusteissa sarjoissa menee niin helposti siihen, että niillä kaikilla hahmoilla on vain se yksi juttu ja sitten ne vain toistaa sitä yhtä juttua iäisyyksiin asti. Mä vähän aistin tässä sellaista tunnelmaa, mutta toisaalta tämmöinen kiva semi-romanttinen tämmöinen pieni, pieni sarja, niin kyllä mä niin kuin silleen mielelläni ehkä jatkamassa. Se olisi ehkä kivempi, että niillä olisi vähän enemmänkin tekemistä toisessa kanssa, kun aina, että ne heittää tavallaan ne samat jutut kertaa toisensa jälkeen, mutta jotenkin se on kiva, että on monipuolinen ja Se kakkosjäbä, tai ne molemmat jäbät on tosi kivoja, että mä tykkään niistä tosi paljon ja no hauska, miten ne tavallaan että vaikka se on tavallaan sille, että jaetaan nämä pareiksi näin ja näin, ne on niinku tietyt suhteet, niin sitten tavallaan se, että sillä pää jäbä, ja sit, sit, sillä on tämä niinku anikisuhde sen toisen jävän kanssa, niin mun se oli aika hauska silleen, että, että vaikka se tykkää söpöistä asioista ja harrastaa tämmöisiä NS-tyttömäisiä juttuja ja näin, niin sitten se kuitenkin pitää, tämän, pitää tätä tämmöisenä niinku esikuvanaa, että tässä on niinku hieno mies ja minäkin haluan isona tulla tällaisiksi hienoksi mieheksi, vaikka se on tämmöinen... Vaikka se on tämmöinen tyyppi, joka ei edes kommunikoi ääneen mitään, että se on niin kun, sanotaanko, että se sarja on hyvin hyväksyvä kaikenlaisia henkilöitä kohtaan. Se ei ole minkälainen miinus, että ei kommunikoi ääneen. Ei tietenkään. Mutta mun siinä jossain kohtaa, olikohan se ensi jakson otsikossa, missä oli sitten mainittu, että joku tämmöinen sadistihahmo tulee yleensä kertoa mulle jo kaiken olennaisen sitä, että siinä kohtaa voi sitten pudotella. Itse asiassa tästä kuvauksessa nyt pikkusen, mä en edes kattanut sitä, mutta silti mulle tuli ehkä tästä jutuista siitä, että on noita tyttöjä ja poikia, jotka tulee vähän niinku parivaliakkoina. Ja nyt vielä sadistikin mainittiin. Tuleeko sulle yhtään itsellesi mieleen sun yksi lemppari Inuax Boku SS, koska mä muistelisin, että jonkun kuuli internetissä vertaavan näitä kahta toisiinsa? Joo, kyllä mä voin niin nähdä, mistä se ajatus tulee. Siinä nyt tietysti se pääpari oli tavallaan silleen, että se jäbähän oli semmoinen niinku vaikka se oli siinä palvelusasemassa se jäbä, niin se oli semmoinen, joka oli tilanteen päällä tavallaan, ja Ririccio, joka on se päätyttö siinä, ne oli sit niin oli sitten semmoinen punasteleva ja ujosteleva, tai silloin oli se oma juttuunsa, että se oli semmoinen, niin kun, että sitten kun se ujosteli, niin se sanoi rumasti aina, ja sitten se tiesi, että se ei oikeasti tarkoita niitä, ja se, se oli niin se, tyttö, se mä tiedä, että kuulostaa huonolta tytöltä sulle, mutta se oli kiva, kun se oli aina silleen, että se, niin kun, se oli sen ihan semmoinen kompleksi, että se ei niinku tykännyt itsestään siinä pu siitä puolesta, että se yritti päästä siitä eroon ja se oli niinku aina katu sitä tosi paljon. Et se ei ollut vaan semmoinen, että et se tytöt saa tehdä näin, koska ne on syöpöjä, vaan se oli semmoinen, mistä haluttiin kasvaa kuitenkin yli myös siinä sarjassa. No tämä oli ihan positiivinen asia, vaikka hakkaa ja tytössä. Joo, että se oli niinku oli kanssa sama juttu jo, että ne yritti tavallaan kasvattaa sitä pois siitä hankalasta Tilanteesta, mutta joo, oli vähän samoja ongelmia jo, että siinä tuli sitten jotain semmoista, kun ne sadistihahmot ei ole koskaan mitään muuta kuin ja hahmoja pohjimmiltaan. Niin, toki meillä on rakkaita tovereita, jotka niistäkin tykkää, mutta no mä nyt en vaan tykkää yhtään. Niin, ja kun sadismi nyt varmaan on oikeassa elämässä meitä. Tiiä, mutta mä oon ymmärtänyt, että se on muutakin kuin sitä, että kiusataan kaikkia viattomia ihmisolentoja, jotka olemassa tässä maailmassa. Että siihen, musta tuntuu, että siihen kuuluisi semmoinen suhde ja semmoinen so, että se on niin kuin sovittu juttu ja näin, mutta ei kun ne on vaan niin kuin kauheita ihmisiä. No, enpä kyllä voisi sanoa olevanne kauhean eri mieltä, että ja onneksi täällä on ihmisiä, jotka tykkää niistä puhumassa, että voidaan vaan jyrätä <laughs> No varmaan, että oikeat sadistit on tosi paljon mukavampia kuin nämä tämmöiset anime-jäämä anime sadistit. Mä en edes tiedä, onko se, onko se poika vai tyttö. Mä en usko, että sillä on hirveästi välisen nautittavuuden kannalta kuitenkaan. No, sanotaan, että. Tiedän molemmista sukupuolista henkilöitä, jotka tulee nauttimaan kumpi tahansa sieltä tulee. No se on tietysti ihan totta, joo. Se on joillekin ihmisille juttu. Mielestäni se ei sovi kauhean hyvin tämmöisiin sarjoihin, missä sen hahmon juttu pitäisi olla vaan se yksi juttu, koska sitten sit tulee tosi yksipuolista ja tylsä. Että on ysti kaikki pahoittaa mielensä, paitsi se sadistihahmo itse. Niin... Niin. Joka kerta aina saa, aina saa suuttua. Silleen, että jos katsotte tätä sarjaa, niin se ekat puolitoista jaksoa on aika hyvä semmoinen, että sit voi, siihen voi lopettaa. Tota noin, niin. Ei mulla oikeastaan pelsepupista, siinä on ihan kiva se semmoinen pastellivärityyli, mikä siinä on, mutta se on välillä niin ylivalottuna, että mä en saa mennä seuraa oikeasti selvää, mitä siinä sarjassa on meneillään disclaimer, kyseessä on nyt sokeamies, että ei välttämättä kaikille ka muille katsojille käy samoin, mutta Joo, <t Receika> <t> eh> <t> eh> se on ihan totta, Me että mä en <t <Euroopan> <t <t eh> <t eh> <sat> hyvä erottama yksityiskohtia muutenkaan, <t eh> <t eh> mutta en mä usko, että täysin kään varoittelet, joten hyvä <t> eh> pitää mielessä Sitten me mennään sun tämän kauden lempisarjan, Sorato Umino Aida Jes Eli joo Piti tästä päästä sanomaan nyt asia tai pari, vaikka siinä on kyllä juna onnettomuuden ainekset aika hyvin kasassa. Mutta... Niin siis tämähän on semmoinen sarja, mistä sä halusit puhua jo viime kästissä, ja sensuroin sen pois. Mä olin ei ei mahu nyt yhtään mukaan. Tätä se on, kuitenkin tekee kästejä niin usein, että kaikki käy. Se on totta. Eli se on sillä tavalla hyvin harmittavaa, koska tässä olisi voinut olla niin paljon miellyttäviä juttuja. Tytöt on kamalan söpöjä. Asetelmahan tosiaan on, että ä, kalat on vähissä maapallon merissä. Ne on kalastettu sieltä niin sitten perustetaan avaruuteen uusia kalafarmeja. Ja sitten syntyy ihan uusi työn kuva, eli avaruuskalastajat, jotka kruisailee sellaisille ihan akvaarioplaneetoille, joita on vartavasti tehty sinne kalastelemaan meren antimia sitten maahan syötäväksi. Ja jos se olisi ollut vaan tätä, niin tämä olisi tosi varsin hyvä. Eli sitten tulee kuusi tyttöä, jotka sitten... Se on aika miesvaltainen ala, ja naisten tulevaisuuteen siellä ei suhtauduta kauhean positiivisesti, mutta nämä on sitten päättänyt, että meistä tulee tosi hyviä kalastajia, ja niiden matkaa on sitten kuvaamassa. Mutta miksi siellä piti olla niitä fucking mobage-juttuja? Eli tosiaan, kun tämä olisi voinut olla ihan noin asetelmat puolesta, olla vaikka niin kuin, vähän niin kuin planeetes, mikä olisi ollut pelkkään hyvää ja ihanaa. Mutta jostain syystä, kun ne menee sinne aluksillaan kalastelemaan, ne käyttää jotain puhelinapplikaatiota, josta kutsutaan sellaisia, kukahan, olikohan se Madu, joka vertas, mitä sen näköiseksi, että ne muistuttaa jostain hyvin halvasta kiinalaisesta mobiilipelistä olevia hahmoja, hyvin älyttömissä asuissa. Tota, niillä taisi olla oikeiden jumalien nimi, mutta niiden erikoisvoimat, koska totta kai niillä on erikoisvoimat, ne ei liity mitenkään välttämättä siihen niiden mytologiseen asemaan. Ja koko hommassa ei ylipäätään... Mitä järkeä logiikkaa mitä olisi huomannut, miten se Summoning App toimii. Mä aion silti pitää tämän, ihan vaan koska se asetelma on lupaava ja tytöt on erinomaisen söpöjä. päätyttö on kyllä tyhmä kuin saapas, on ikävä kyllä ikävän yleistä sarjoissa, mutta... Voitavat. Mä toivon, että siellä on enemmän hahmosuhteita ja vähemmän kalastusjuttuja, jos ne tulee olemaan tällaista. En olisi kyllä koskaan kaivannut sellaista epäselvästi rakennettua, täysin ympäristöön sopimatonta. No, siitä taitaa ihan olla mobiilipeli olemassa, eli sen mainos. Eli ehkä mä syytän vaan niin pukumiehiä, jotka on sitten pilannut hyvät asetelmat sarjasta, mutta joka tapauksessa se on pikkusen, nokku. Tänä aiemmin sanoin, juuna onnettomuus siitä varmaan tulee, mutta jos tykkäätte onnettomuksista niin voi kyllä lämpimästi suositella. Ja kukapa ei tykkäisi. Suurin rikos ihmiskuntaa kohtaan, mitä tämä sarja todellisuudessa tekee, on se, että hän on niin kuin ässä. Kaikki tietää ja kaikki on tästä samaa mieltä. Kalastaminen on niin kuin about paras asia, mitä ihminen voi elämässään tehdä. Ja ne on tehnyt siitä tyhmää, Joudutus niin keväksessä kyllä ilmoittaa, että yhdelläkään niistä jo onkin vapaa. Ne menee sellaisilla <suh> sukelluslaitteilla. Mm -hmm. Jos haluaa mm -hmm. hyvän kalastusanimeen, niin on onneksi olemassa edelleen. Sitä voi kyllä aina suositella oikein mainio. Erityisen hyviä tyttöjä siellä ei kyllä olla, mutta tota... Mm, mutta aidassa on, että... Crossover milloin? niin, mä oonkin miettinyt suritama ohjaaja, on ollut kateissa tässä nyt viime aikoina, ei ole näkynyt mitään uutta sarjaa, niin tuota, sieltä se tulee. Kyllä, Ani Discastin takuu <laughs> ja lupaus. Voitte luottaa meihin, milloin ette voisi. Joo, eipä mulla oikeastaan sen enempää ollut, mutta mä halusin silti avautua tästä sarjasta, koska se on mulle syvän henkilökohtainen elämys. Joo, Ani lämmin. Lämmin suosittelu tälle sarjalle. Jos katsotte vain yhden sarjan, mitä me suositellaan, niin on nyt sitten Epätoivo. No niin. Meillä on enää yksi sarja jäljellä. Me ollaan pääsemässä tästä alle seitsemässä tunnissa eroon tästä kästäysprosessista, joka on täysin poikkeuksellinen tilanne kaikissa koko elin ja aikana todennäköisesti. En tiedä, olisiko Dessukästä ollut joskus aika lyhyt, mutta tästä tulee muuten ehkä lyhyin, mitä on tehty. Sekin voi olla ihan hyvä tilanne, vaikka siitäkin voi jättää palautetta sitten, että jos me haluaa, että me istutaan täällä kuusi tuntia putkeen jorisemassa, niin me ollaan kyllä kykeneväisiä fyysisesti siihenkin. Se voidaan kyllä järjestää, että tarpeeksi vaan piirrettyjä kasaan ja juttua kyllä tulee. Mutta viimeinen sarja, mistä me puhutaan, tai minä puhun henkilökohtaisesti, on Jagate Kimini-Naru, joka on Bloom into You, englanninkielen nimi, on... Oh -oh. on tyttörakkaussarja noin niin kuin periaatteessa... Eli se kertoo tämmöisestä kivasta normitytöstä, joka menee uuteen kouluun ja sitten hän yrittää keksiä itselleen tekemistä ja sitten liittyy tota oppilaskuntaan ja oppilaskunnan tulevaksi puheenjohtajaksi tavallaan niin kuin Tai semmoinen niin ihminen, josta tiedetään, että tulee todennäköisesti seuraava puheenjohtaja ja näin, niin alkaa hengaan sen kanssa. Ja, et siinä on se perusjuttu on se, että se päätyttö on nuoruudessaan tai joku aika sitten, ei sitä taida olla, mutta on saanut mukavalta jäbältä hakut Ja se on semmonen jäbä, josta se tyttö aattele, että se on ihan niin kiva ja näin ja näin. Mutta hän ei tuntenut mitään, kun kokuhakut tuli. Ja sitten tämä senpai -tyttö, se päätyttö näkee senpai -tytön ottamassa ottamassa hakut vastaan koulun takana, ja se senpai -tyttö selittää sille päätytölle sitten, että ei hänkään seurustelmaan nätti seurustelemaan jäbin, koska se kokuhaku ei vaan tuntunut miltään. Ja tota... Sitten se tietysti se suhde syvenee silleen, se, että päätyttö ajattelee, että hän on nyt vihdoin löytänyt hengen heimolaisia, joka myöskään ei tunne mitään kokuhakujen kohdalla, että, että he ovat nyt niin samasta puusta veistettyä ja se tuntuu sille tosi hyvältä, mutta sitten se senpai-tyttö ihastuu siihen päätyttöön. Ja se, mikä tässä sarjassa on niin mielenkiintoista tällaisessa tyttörakkauskonseptissa, on se, että, että sitä päätyttöä ei kiinnosta. Sitä ei voi se, ei, ei se tykkää tytöistäkään. Että se on niin kuin, vaikka se senpaityttö koko hakuttaa sillä ja näin, niin ei se edelleenkään tunne mitään. Ja mistä se koko sarjan idea on se, että en mä tiedä, onko se vaan a-romanttinen vai näin, mutta siis se koko juttu on siinä, että sitä ei vaan kiinnosta, mutta se pääty, tai se senpaityttö sitten tavallaan pakottaa itseään siihen tilanteeseen ja yrittää saada sen tykkäämään siitä kaikin keinoin. Ja se on niin kuin, tosi ahistava konseptihan se on silleen. Ja mä mietin, että onko sen sarjan niin kuin, että tai kun molemmin puolin se tuntuu, se tuntuu niskeltä silleen, että ne ei koskaan päädy yhteen, että se okei, okay, että sit se vaan jatkuu epätoivoisena ja se on kurjaa, tai sitten se päätyy yhteen, se sarja on sitä mieltä, että pakotus vaan toimii. No, aika moni sarjahan sitä mieltä kyllä tuntuu olevan ikävä kyllä, mutta oli oikeastaan aika jännä kuulla sekä tämän asia puolesta, mitä mä en tiennyt, että, sen, että se on sitten kuitenkin se sellainen vanhempi ja assertiivisempi osapuoli, joka tavallaan on se, joka hakee sitten sen toisen suosiota. hän se kuitenkin on yleensä niin, että se kylmempiä, kovempia, korkeammalla oleva osapuoli aloitteita se voi tehdä, mutta kuitenkin se, että se ei tavallaan yleensä ole sellaisessa asemassa, että se ei saisi vastakaikua niille jutuilleen. Että tavallaan tämä hahmo onkin vähän niin kuin se, jolla on ne kortit kädessään, että hän voi päättää, että eipä muuten tapahdu mitään, Tämä kuulostaa mun mielestä sellaiselta jännältä tuistilta. Kaava, joka on muuten aika tuttu. Joo, mä en vaan tiedä, onko mä hirveän innostunut katsomaan semmoista, mikä on vaan. Sillä kun mä tykkään romanssituista, mä tykkään tyttörakkausjutuista, mä tykkään heterorakkausjutuista ja kaikista rakkausjutuista. on mun tosi kivoja. Ja, ja doki on itselleen ihan normaali asia ja semmoinen niin kiva elää niiden hahmojen mukana, näin, mutta sitten tämä ilmeisesti tulee ihan oikeasti olemaan pelkästään lähinnä sitä. Niin kärsimystä siitä, että ei se nyt vaan tuu toimimaan, mutta toi vaan pakottaa ja mua ei vaan kiinnosta ja mitä tässä nyt sitten tehdään. Että... Sanon välihuomion unohdit sanoa, että tykkäät poika rakkaudesta, sitähän sä vasta oletkin kattonut. No jonkun verran joo, Doggy se on mun mielestä ihan aktiivisesti niin kun, tosi mestarillinen teos näistä mä oon nuorena poikana tykännyt omasta Junjo-romantikoista ja näistä tämmöisistä mutta ehkä mä en näin vanhalla jäljellä enää pysty siihen semmoiseen raiskauskulmaan, mikä niissä aina on mukana. Tosi kiva, että saatiin semmoinen myös nyt rakkauspuolelle sitten. Joo, mutta toi kevennys, jos jätetään sinänsä sivuun, niin uh, kyllä toi siinä mielessä vähän ankelta joo kuulostaa, että eipä noi, en mä ole koskaan siitä kuitenkaan tykännyt, että uh, no pakotetaan itään toisen seuraan, jota ei vaan kiinnosta, että teki sitä kuka tahansa, minkälainen ihminen tahansa, missä suhteessa tahansa, niin ei se koskaan napannut, että Kuulostaa se tulee olemaan sarjalle sen verran tuota. Joo, ja sehän on niinku yleensähän, tai toi on tosi yleinen konsepti, ainahan animehaamat pakottaa omia asioitaan muille ja ei paljon kiinnosta, mitä muut on niistä mieltä, vaikka siinä animajellissä whatever. Niin, mutta yleensä se verhotaan siihen komediseen semmoiseen, että oikeasti se on vaan hauskaa ja kaikki päättyy lopulta hyvin, mutta se, että se on se, että tehdään niinku vakava dramaattinen juttu, niin se on oikeasti aika ahistavan tuntuista kuitenkin sitten. Joo, ymmärrän, mulle tulee toi feelis kyllä niistä komedia jo niin. mutta jos sarja itsekin on samaa mieltä, niin... Silleen se on niin kuin, kypsempi asenne ehkä siihen kuitenkin silleen, että se on niin kuin, esittääkin sen ahdistavana asiana. On ehdottomasti, joo. Ja heitän tähän väliin vielä suosittelun. Sen sijaan kiva sarja, jossa ei pakoteta yhtään mitään tai ketään mihinkään, Juru Camp. Siinä saa niin kuin, hahmo olla ihan omissa oloissa ja kaverit on olla kavereita mutta sitten ne että no ei sitten pakoteta, jos sä et halua, ja sitten se saa tulla omaan tahtinsa seuraa lämmin suositus. Joo, siinä oli just se tuntuu niin virkistävältä jo ihan se, että se hahmo ei halua hengaa muiden kanssa, niin muuttavaa, että odotetaan, että se haluaa, ehkä se jonain päivänä haluaa, tai sitten se vaan soolokämppää Ja se on ihan fine heille itselleen, ja se on fine kaikille. Tosi kiva sarja, Juru kämppi kakkoskausi tulossa. Tälleen. Tiesitkö? oli leffasta, leffaista. Kun... Ei, kyllä mä olin kakkoskaadustakin. Eli sistä tulee hyvää. Voidaan taas liittyä seura blankettiin, Kyllä. Ja tuota, joo, ja että Kiminen vielä sen verran, että se, minkä takia se sattuu niin paljon vielä, että siitä on vaikea päästä sisään tähän kurjuuteen, on se, että se on tosi kivasti tehty sarja. Se on tosi kaunis, tosi hienot valo, varjo, väri, hommat meneillään. Hahmot melkein pysyy mallissa jopa ja kaikkein niin, niin kuin visuaalisesti tosi kiva, ja siinä openingissa on tosi hienoja kukkajuttuja, josta me tykkään tosi paljon, mutta sitten se sarja vaan? ei ole ihan niin kivaa, mutta aina ei voi olla kivaa. Se on ihan täysin totta, ja totta kai, kuten kaikelle niin sille on aina yleensä kanset että on tollasia vähän hankeman kulman ihmissuhdejuttuja. Tiedän itsekin kuitenkin joku sen ihmisen, jotka varmasti tykkää tästä tosi paljon, jos nyt joku jostakin tunnistaa vaikka itseensä siitä, että tällainen nappaa, niin sanoisitko, että toimittaa sitten tälle yleisölle hommansa? Kyllä se musta tuntuu, että tämä niin kuin oma juttusa tekee tosi hyvin kyllä, että jos se, jos se kurjuus on se, mitä kaipaa ja tavallaan ehkä haluaakin vähän semmoista aromanttista kulmaa tai silleen asia, minkä käsittely on mielenkiintoista, niin mun tämä sarja on niin kuin tosi hyvä sarja, mutta en tiedä, onko se semmoinen sarja, mistä mä itse nauttisin ihan hirveästi. Joo, ja no, jos joku toinen siitä löytää itselleen hyvää katsottavaa, niin eiköhän sekin ole kuitenkin tehtävä suoritettu siinä vaiheessa. No on niin joo, en mä voisi sitä sillä perusteella tuomitakaan tässä nyt, mutta vitsi kun se on kivan näköinen sarja mä tykkään katsoa kivan näköisiä sarjoja. Se varmaan tulee istuttua läpi sitten vaikka väkisin. Täydellistä, voisi väkisin pakottaa sitä mulle, niin eletään sitten sarjan teemojen mukaisesti. Joo. Jee. on <laughs> siinä meillä taisi olla kaikki piirretyt täältä elää. E, e, elä. Erää. Erä. Että tuota noin niin. Rakas juhlakansa, jos teillä on ideoita, mistä me voidaan puhua, me otetaan niitä mielellään vasta. Me loomikin ideoita jonkun verran takataskussa. Todennäköisesti tää ei ole viimeinen kästi, koska kolme kästiä pitää aina tehdä samalla nimellä niin kuin saa dropata. Että Mä haluaisin kyllä joskus päästä numeroon neljään asti. Eks me voitaisiin vähän pidentää sitä? Katsotaan miten käy. Aina se voi tehdä jonkun muun kanssa ja... Mm. Mutta joo, tosiaan, kyllä otetaan ihan ideoita vastaan, koska ei sitä aina tule ajatelleeksi kaikkeen, mutta tota, niin näkemyksiä kyllä riittää jaettavaksi, että mikäli nyt sattuu kiinnostamaan jostain näkemykset, niin sen heittelee, että meidät saa Twitteristä kiinni, Discordista kiinni. Ja tai... mitä mun piti sanoa, että mulla oli ihan valmis repliikki käytännössä olemassa, että ihan näin ensi alkuun on kiva, että... Haluaisin kertoa, että tosi kiva, että annoitte paljon palautetta ja kerroitte kuunnelleen, koska sehän näissä kästeessä aina vähän tällaista, että kun kukaan ei kerro, että ne on kuunnellut sitä, niin sitten vaan jää semmoinen tunne, että niin tehdä näihin menee kuitenkin aika monta tuntia aikaa elämästä, niin hyvä, että tuli tälleen alkajaisiksi mieleen. Joo, se on kyllä siis ihan oikeasti kiitokset katsojakunnalle, että tosi moni ihminen kävi ilmi antamassa itsensä, ja se oli kyllä ihan kamalan piristävää ja antaa kamalasti motivaatiota tehdä, että... Tämä ei nyt ollut niinku sellainen, että antakaa lisää, mutta siis ihan vain kiitoksia, koska kyllä se kivempinen oli tulla tekemään uutta, kun tiesi, että on ihmisiä, jotka kuuntelee. Jep. Antakaa lisää. Oliko se loppu? Voi <laughs> Kiitos kaikille ja hyvää yötä. Kiitos kaikille ja näkemisiin.